Kotxe eredikoz aparte badaola aukera gehiago eta guk eskaintzen duguna da gasolinazko kotxek gelepera e, bihurtze bihurtzen auto autogasea bihurtzen dugu. Bihurtzen mitzuzuea, modifikatzen mitzuzuea? Hori da, hori da. Saldure bai, baina bueno, bizipio guk hiten duguna da hori kotxe gasolinazko kotxe bat hartu eta gelepera bihurtu. Gaz bat bada, eta eta presioekin hiten duguna da e, kotxen duki e, likido bezala. Mm -hmm. Da, kombuztile bat, eta... kombuztile garbigo bat. Habitu, emendu gukugue eta hola bat ikusteko, damar menena da, Óxido de nitrógeno Oida, eh... Madrid enain famosu jarri dan, eh, beste Chapela horren na... O sea... Ba... Diesel batek, elare un miligramo kilómetroko botatzeitu eta GLP ko coche batek botatzeitu Amasi miligramo bakarrik, mm -hmm. oza aldea hundi dao. Ba, hori, bueno, lehenengo imakotzen duke, gurekin jarri harremanetan, ze kotxeetanak ezin dide bihurtu, guke ebituko genduke kotxea e, bihurtzeko moduko adan edo ez, eta bai ezko galdimada, bueno, badibidez, momentu hontan e, lauzi dendoko kotxe bat, mila 6 pire onda brotamarreu loko kostu dauke, mm -hmm. barne, baino, ezko eta repsolek ematen duen laguntza batekin, ba, mila eta eun euro ingurun gelitzen da.